Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-Fusul fi Siratul al Rasul, sallallahu alaihi wa wasallam, dan kita telah masuki pembahasan tentang peristiwa perang Zatul Riqa' dan disebut juga Gazwatu Najd, dan mayoritas ahli sejarah mereka menyebutkan bahawa Perang Zaturiqa terjadi pada tahun keempat Pada tahun keempat Hijriah Pada bulan Jumada al-Ulah Namun Sebagian para ahli sejarah Mempermasalahkan penyebutan peperangan ini Terjadi pada tahun tersebut sebab dalam peristiwa perang Zaitun disebutkan bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka melaksanakan salatul khawf. Mereka melaksanakan salatul khawf. Dan ini satu hal yang perlu dipertanyakan sebab peristiwa perang Khandaq. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertahan untuk melaksanakan salatul zuhur, salatul asr, sehingga beliau tidak mengerjakannya kecuali di waktu maghrib dan beliau tidak mengerjakan salatul khauf yang menunjukkan bahawa pada peristiwa khandaq belum ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa yang mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan salatul khauf. Oleh karenanya itu eh uh, sebagaimana yang beliau sebutkan Al Hafizul Katsir rahimahullahu taala bahwa riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa peristiwa ini dan pelaksanaan salatul khauf terjadi setelah Perang Khandak Bahkan setelah Khaybar Setelah Khaybar Naam Dan ini Merupakan pendapat yang sangat kuat sekali Oleh kerana itu al Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Beliau sendiri berpendapat bahawa Peristiwa Peristiwa Dhatul Rika'ah itu terjadi setelah khaybar Terjadi setelah khaybar Beliau mengatakan dalam sahihnya Wahia ba'da khaybar Lianna abu Musa jاء ba'da khaybar Bahwa peristiwa zatul rta' terjadi setelah khaybar Sebab abu Musa Al-asyari radhiyallahu ta'ala anhu Beliau tiba Itu setelah khaybar Ya, beliau tiba maksudnya dari Habasyah dan beliau sampai ke Madinah setelah peristiwa Khaybar. Lalu berkata Al-Hafidz Mukathir, Rahimahullah Taala, وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَاهِدَاهَا. Dan lebih menguatkan hal ini bahawa peristiwa tersebut bukan terjadi pada tahun keempat. Namun terjadi setelah kondak, bahkan setelah khaybar. Dengan dalil bahawa Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma Mereka termasuk di antara sahabat yang menghadiri peristiwa datur itu. Sementara Abu Musa al-Ash'ari sebagaimana yang telah kita sebutkan. Beliau tidak datang ke Madinah kecuali setelah khaybar. Sebelumnya beliau dihabisah. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau masuk Islam setelah Khaybar. Nah, maka ini jelas menunjukkan bahawa peristiwa darat terjadi setelah Khaybar. Amma Abu Musa Al Sharif radhiyallahu taala anhu, fāfiṣṣihīn annahu shahida ghazwat dhatir riqa' disebutkan dalam riwayat bukhari dan muslim bahwa abu musa al-shari radhiyallahu an menghadiri peristiwa perang dhatur riqa' wa annahum kanu yalaffuna ala arjulihim al-khirqa lamma naqibat dan bahwa mereka para sahabat mereka Mengikat ke kaki-kaki mereka potongan-potongan kain. Ini yani mereka jadikan sebagai perban. Disebabkan karena berlubang-lubangnya dan terlukanya kaki-kaki para sahabat. Disebabkan karena mereka melakukan perjalanan tanpa alas kaki. Fasumiyat bidalik. Fasumiyat bidalik sehingga dinamakan peristiwa perang tersebut dengan perang Dzatur Riqa'. Ah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang menceritakan tentang kejadian dalam peristiwa Dzatur Riqa', ah, kata beliau, "Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya wa saqatat adfari. Fakunna nalafu ala arjulina al-khiraqa." Fasmiyat Jazwat Dzatir Riqa'. Ah. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Kaki-kaki kami berlubang Terluka Demikian pula kedua kakiku Bahkan Kuku-kuku-kuku Kuku-kuku kaki Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Itu terbuka Ya Coba lihat kondisi perjalanan ketika itu Ma'ash'il lukhu sampai kukunya itu ya, terlepas dari dari jarinya saqatat azfari terlepas sehingga kami pun melilitkan pada kaki kami potongan-potongan kain maka dinamakanlah perang dzatsur riqa' dzatu arriqa' Dari riqah, iaitu yani potongan kain yang digunakan untuk melilitkan kaki-kaki mereka. Rasulullah SAW yang menjadi syahid dari riwayat ini bahawa Abu Salih Shaharidillah Taala Nhu menghadiri peristiwa datu riqah. Wa Am Abu Hurairah <coughs> ada pun Abu Hurairah, faan Marwan ibn Al Hakam, anhu salam Abu Hurairah dari Marwan ibn Al Hakam bahawa beliau bertanya kepada Abu Hurairah. Hal sallaita ma' Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatul khauf? Apakah engkau mengerjakan salatul khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala Abu Hurairah, iya. Kami salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Lalu ia bertanya lagi, kapan peristiwa itu terjadi? Qala 'ama ghazwati Najd. Pada tahun terjadinya peristiwa najdiyah Yaitu datur nikah dan Abu Hurairah mengikuti peristiwa itu. Adalah beliau masuk Islam pada masa masa Khaybar, ya pada saat atau pada tahun Khaybar. Wadah karosifat dan min sifat di salatil lalu beliau menyebutkan salah satu Tata cara pelaksanaan Salatul Khawf. Akhrajahul Imam Ahmad, wa Abu Dawud, Al-Nasai. Hadis ini dirajukan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Nasai. Dan ini yang sahih insyaAllah ta'ala. Nah. Ini syahid yang sangat kuat. Abu Musa Al-Syari. Dan Abu Hurairah. Yang menghadiri peristiwa Najat. Wahdah. Kali beberapa ahli sejarah mengatakan, inna Gaza tada'irqa'akther min marrah. Ada sebahagian ahli sejarah mengatakan bahawa peristiwa perang tada'irqa' terjadi bukan hanya satu kali. Sehingga ada kemungkinan terjadi dua kali. Fawahidatan kahat qabla al khandaq wa ukhra ba'dha. Perang pertama terjadi sebelum khandaq. Yaitu pada tahun 4 hijriah, jumadilulah. Dan kejadian yang lain yang juga disebut darat terdakwa terjadi setelah peristiwa perang Khandaq, bahkan setelah Khaybar. Nampak ini yang disebutkan oleh uh, Al Hafiz Al Makhtir rahimahullah. Namun kemudian beliau mengomentari pendapat yang mengatakan bahawa ada kemungkinan terjadi dua kali al-zahabi rahimahullah ta'ala beliau juga menyebutkan ada kemungkinan kejadian itu dua kali namun kata al-hafiz rahimahullah illa annahu la yattajihu annahu salla fil ula al khawf in saha hadithu annaha inna mafridat fi usban namun uh, tidak benar kalau dikatakan bahwa ada kejadian Ghazmatul Najat sebelum khandaq sebab disebutkan dalam tersebut bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salatul khawf. Melaksanakan salatul khawf. In sahah hadithu anna ha innama furidat si fi usfan. Apabila sahih hadith yang menunjukkan bahwa itu salatul khawf diwajibkan pada Uh, di Usfan Usfan yang telah kita sebutkan dalam Rakyat An-Nasai dan At-Tirmid Walhasil ma'asya Allah uh, pendapat ini pun dilemahkan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahawa peristiwa Zaturiqa ada kemungkinan terjadi dua kali ini dilemahkan oleh para ulama di antara Izmul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad Beliau menerangkan bahawa Barang siapa yang Mengatakan bahawa peristiwa perang Zatul Rika itu terjadi dua kali Kata beliau Faqad wahman wahiran. Sungguh dia telah keliru dengan keliru yang jelas Dia telah melakukan kesalahan yang jelas Nah Sementara dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahawa peristiwa tersebut terjadi setelah khandaq, setelah khaybar, dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya, Allah Taala Aalim. Wadzakiru anhu kana min al-hawa di al-gazwa kis satu jamalijabir. Dan termasuk yang disebutkan oleh ahli sejarah bahawa termasuk. Kejadian yang terjadi pada peristiwa perang ini, perang Zaitunka, adalah kisah tentang unta Jabir radhiyallahu an alaihi wa bayihi min Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan uh, beliau menjual unta tersebut kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Wa Now. Nah, dan disebutkan dalam peristiwa tersebut Bahawa uh, Hal ini pun terjadi Dalam peristiwa uh, Tabuk Ada pendapat yang mengatakan bahawa Peristiwa yang terjadi Pada saat Tabuk Bukan pada saat Zatul Rika'a Kejadian bahawa Jabir radhiyallahu taala anhu menjual untanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat dari hadis tersebut bahawa Jabir radhiyallahu taala anhu beliau baru saja ditinggal mati oleh ayahnya. Abdullah bin Haram radhiyallahu anhi yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Maka Jabir radhiyallahu taalaan memiliki saudara saudara perempuan, memiliki saudara saudara wanita. Maka Jabir radhiyallahu taalaanhu menginginkan ada seorang yang mampu untuk uh, menjaga mereka. Melindungi mereka. Dan mengurusi mereka. Oleh karena itu keinginan Jabir radhiyallahu ta'ala untuk menikah. Setelah meninggal ayahnya itu sangat kuat. Yang tujuan beliau untuk menikah. Supaya istrinya bisa mengurusi saudara-saudara perempuan Jabir radhiyallahu ta'ala. Itu tujuannya. Oleh karenanya mengapa Jabir pada saat beliau menikah. Beliau lebih memilih untuk menikahi janda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, bikalan am Apakah engkau menikahi seorang wanita perawan atau kah janda? Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, saya menikahi seorang wanita janda. Karena tujuan beliau agar ada yang menjaga dan memelihara eh, eh, saudara-saudara perempuan beliau. Nah Walhasil pada saat beliau hendak menikah, beliau membutuhkan uang tentunya. Dan itu difahami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Difahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dalam satu peperangan ini setelah peristiwa perang Uhud, lalu kemudian kembali dari pertempuran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir. Juallah untamu itu kepadaku. Juallah untamu itu kepadaku. Ya, agar dia punya modal untuk menikah. Kata Jaabir radhiyallahu taala anhu, oh "Udhiika ya Rasulullah, saya hadiahkan ini kepadamu wahai Rasulullah." "Ini yani saya enggak. Untukmu saya tidak menjualnya, saya hadiahkan saja." Untukmu wahai Rasulullah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikeras untuk uh, memperjual belikan artinya beliau membeli Jabir menjualnya La bal bi Tidak, tapi engkau menjual itu kepadaku. Ya. Dengan persyaratan bahwa kendaraan unta tersebut tetap digunakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah. Maka Sempurnalah akad, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya dan Jabir radhiyallahu taalaanhu tetap memanfaatkannya, memakainya sampai ke Madinah. Pada saat tiba di Madinah dan Jabir radhiyallahu taalaan akan menyelesaikan uh, proses jual beli beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk memberikan Uang pembelian unta Jabir radhiyallahu taalaanhu diberikan kepada Jabir maka diambil oleh Jabir radhiyallahu taalaan. Lalu kemudian beliau pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyalahkan untanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau telah menerima harga untamu. Kata Jabir iya. Aku telah menerimanya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamal wa thamanuh. Lah. Kalau begitu, unta kamu ambil. Ya, uang yang telah dibayar kepadamu itu juga untukmu. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli, lalu beliau berikan kembali kepada Jabir radhiyallahu anhu. Dan uang tersebut telah diserahkan kepada Jabir. Lihat karam kedayamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat Jabir radhiyallahu taala ini seorang yang sangat membutuhkan pendaraan di samping beliau membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga demikian pula menikah. Naam. Maka kejadian ini disebutkan oleh ahli sejarah terjadi dalam peristiwa Dzatul Riqa'. Namun kata beliau fidzalika nazar. Namun hal ini juga uh, masalah yakni perlu diteliti kembali. Lianna hujah, an na dah dikekana fi qasbat Sebab disebutkan bahawa peristiwa itu terjadi dalam peristiwa perang tabuk, dalam peristiwa tabuk. Nah, disebutkan itu dalam uh, riwayat al Imam al Bukhari secara ta'liq, secara ta'liq disebutkan dari Jabir istirahu bi tariq tabuk, bahawa Rasul saw membelinya pada jalur perjalanan tabuk. Amruwat ini mu'allaq ta'liq dan asal hukum hadis mu'allaq hadis yang dhaif. Naam. Illa anna hadha ansab Illa anna hadha ansab lima annahu kana qad qutila abuhu fi Uhud. Hanya saja kejadian ini ya dalam peristiwa Dhatur Riqa itu lebih sesuai. Kerana tabu masih jauh berlakunya. Sebab uh, lima anahu kana qad qutil abu fi Uhud. Sebab ayah Jabir radiyallahu ta'ala anhu terbunuh dalam peristiwa penang Uhud. Pada tahun ketiga Hijriyah. Ya. Dan beliau meninggalkan anak uh, saudara-saudara perempuannya. Fahtaja ayyatazawaja sari'an man yakfuluhunna lah. Sehingga beliau membutuhkan untuk segera menikah Agar ada yang mengurusi Saudara-saudara perempuan beliau Saudara-saudara perempuan beliau Oleh karena itu Para ahli sejarah Menguatkan bahawa kejadian Proses jual beli, untak Bersama Nabi SAW Itu kejadian yang tidak lama setelah peristiwa Perang Uhud ya, Bukan pada peristiwa Tabuk Namun tidak lama setelah peristiwa Perang Uhud Disebabkan karena melihat kebutuhan Jaber radhiyallahu taalaanhu untuk segera menikah dan ini pula yang dikuatkan oleh Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah beliau mengatakan wahyul rajih itu fi nazarit dan ini pendapat yang rajih menurutku lianna ahli al Maghazi adzad lidahlikah min غيرهم Sebab mereka yang uh, menyebutkan tentang sejarah atau Pedanggalan kejadian-kejadian peperangan yang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka lebih teliti dalam hal ini daripada selainnya. Daripada selainnya sebab kaitan jual beli unta tersebut kaitannya dengan keinginan Jabir radhiyallahu an setelah meninggalnya ayah beliau dalam peristiwa perang Uhud. Yang ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan kejadian yang yang yang lama setelah peristiwa perang Uhud terjadi. Namun kaitannya telah meninggal ayahnya maka beliau ingin menikah agar ada yang mengurusi uh, saudara-saudara perempuannya. Baik sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizhatakumullah.